Чого їй просив смердгосподар. У хаті було непривітно. Від печі пашило жаром, замурзані діти повзали по підлозі, гралися з тилям. Смердова дружина поралася біля печі. Їй налякав чоловік, сказавши, що прибув князь, і вона, хапаючись, готувала вечерю. У великому полив'яному горщику варила м'ясо. Данило, нічого не сказавши, вийшов із хати, глянув навкруги. Серед вирубаного лісу бовваніло кілька хат. Смерди топилися на галявині і з цікавістю оглядали князеву дружину. "Ночувати будемо на дворі", буркнув Данило Тисяцькому Дмитрієві і наказав накидати трави під кліттю. Дмитрій пішов до Смерда, і той метнувся до лісу, Принести сухого сіна. Данило сидів на колоді мовчазний, відтоді, як повернулися скалки, не був ще веселим, говорив мало. І часто Дмитрій не знав, як підійти до нього. Чорні Данилові очі глибоко запали, і важко було спіймати його погляд. Сердитим, запальним став він, хоч до того був гарячим, та скоро відходив. Тепер усі в дружині його боялися. Рідко, коли він ділився своїми думками з боярами, все щось носив у собі. І Анна вже не запитувала чоловіка, що з ним, бо він тільки дивився на неї ласкаво і просив, «Не питай нічого, Анна». І весілля брата Василька не розважила його. Смерть приніс великий оберемок сіна, розстелив його, і підійшов до Дмитрія. Служники відв'язали від сідол ведмежі шкури і, укривши ними сіно, помостили зголів'я. Данило пішов і мовчки ліг. Відмовився від вечері. Дмитрій поклав собі трави біля Данилового ложа і ліг. Замовкло життя в лісі, потягло нічною прохолодою. «Спиш?» – озвався Данило – Дмитрій присунувся ближче. Ні, не сплю. Сон тікає. Сон тікає. І я не сплю. Скільки ворогів у нас і далеких, і близьких. Суди слави різні біля нас. Поряд з нами ходять. Данило замовк. А потім згодом продовжував. Филип мені Сказав потаємно, аби я стерігався Теодосія, злий на мене за Іванка. Мовить Филип тож Володиславів холоп, і Володиславу і тепер служить. Він у спину вдарить і нещуєся. «Теодосій?» – здивувався Дмитрій. «Ні, не вір Филипові. Теодосій...» «Що Теодосій?» – перебив його Данило. «Брат мені рідний. Чого це він мене любитиме?» «Брат рідний, – зніяковив Дмитрій. – Чому брат? – Та не такий він, б у спину вдарив. – Не такий! – зловісно засміявся Данило. А вдарить, і не побачиш! – Не такий, – стояв на своєму Дмитрій. – Не вір їм, смердам! Дмитрій не мав що сказати, вражений Даниловими словами. Данило замовк!» та потім раптом звернув на інше. «Ти як гадаєш, Дмитрію, прийдуть татари на нашу землю знову, чи не прийдуть?» Дмитрій вагався, не знав, що відповісти. «Я гадаю, що прийдуть, продовжував свою думку Данило. А може й не прийдуть?» прошепотів Дмитрій, «бо переконалися, що русські хоробро б'ються». «Переконалися, з гіркотою відповів Данила і замовк. Переконалися. Якби не переконалися, то далі б пішли на нас. То завернули назад, як сніг розтанули. Та знову повернуться. Більшу силу зберуть, бо від заздрості очі в них запалилися. Мислюв, що повернуться, а нам сором. Не нам, князю, ми ж скільки татар знищили, не тікали ми від них, а били, то сором тим князям, які не хотіли одну дружину всі військо-руські з'єднати. Усім нам сором, бо могли ми татар побити, відповів після мовчанки Данило, думай про землю нашу. Зі сходу татари, та й тут, і з заходу, ворогів вистачить. Горський король... Руки простягає. Не жити нам спокійно, Дмитрію. Говорив я з Кирилом. Він усе мені з писання читав. «Прийдуть вороги», каже. Я сам знаю. До чого тут писання? Читав і я багато. Не дарма з малих літ. І латину знаю. І грецьку книгу прочитаю. «Прийдуть вороги», говорить Кирило. Знаю про це і думаю, як ворогів бити. Батько мій Роман не знав спочинку. Все думав, щоб Волині Галич вкупі були. І з боярами сварився, знав чому. Не забули цього коромольники. Зараз притихли трохи, бо князь Мстислав тверду руку має. Та це тільки зовні. Полізів в душу до них. Ладні сьогодні Мстислава прогнати і знову Покликати. Дмитрій слухав Данилу розповідь і тільки іноді вставляв своє слово. Знав Дмитрій, нікому не відкривав Данило своїх думок, навіть Мирославу не оповідав нічого. Після калки уникав зустрічі з Мирославом. «Сумує», – говорив Мирослав боярам, – «не чіпайте його, це пройде». Уполіває за бойовище на кавці, близько до серця прийняв. Слухай Дмитрію мислю, що вже час крила єпископом у Володимирі поставити, промов Данила.